полонила всіх своєю вічливістю, щирістю, чарівливістю в бесіді, даровитістю, щедрістю, любов'ю до наук, мистецтва і розкоші, добротою, чуттєвістю і вдячливістю. йшла і до цього довго і тяжко, звідусіль оточена ворогами, беззахисна проти загрози і спокус, позбавлена будь-якої опори, крім власної душі та ще рідних пісень, які нагадували про минуле, про її корені, про народження і походження. Ними, мов би, виліковувала киплячий свій мозок, на який наповзав безум Султан полюбив її, уярмлену, понижену, пригнічену Співбесідниця, сповірниця, знаряддя, насолоди, іграшка Страждала, рвалася з того приниження І тим жила, і виходить, була щаслива Поки була пригнічена, жила надіями Перемогла і стала нещасною бо побачила, що нічого не досягла, а тільки стала над прірвою, а на шиї волосяний аркан. Як у нашого свата на Петрусці хата, як Петрушка підогнила, хата вся завалила. В молодості криводушила, нещиро запобігала перед султаном заради власного збереження. Тепер заради своїх синів. І не було кінця, а душа ж не бездонна. Не можна щодня співати хвалу султанові, присягатися в любові і вірності, бо тоді відлітає щось з душі, мов листя з дерев. І запановують у тобі оголеність, пустота і мертвота, тоді приходять зневага і ненависть. З примусової любові виростає тільки ненависть. Усі люди рівні в нещасті і смерті, та тільки не султани і не сини султанські. Адже навіть у апокаліпсисі, за кінцем світу, Спостерігають 110 тисяч попечатаних, і кінець світу не для всіх. Її сини були османами, але, мов би, не справжніми, бо запізнилися прийти на світ. Їх випередив Мустафа, так само, як Роксолану випередила в Гаремі Черкешенка. Так ніби хтось рвався у той проклятий Гарем. Але вже сталося, і тепер вона має спокутувати не знати, і чиї провини. Вона і її діти. Всемогутні. І безсила до розпачу, ненавиділа султана все життя і має благати всіх богів, щоб продовжили його життя, бо то життя її синів, над якими висить жахлива загроза, ім'я ж тої загрози Мустафа. Якби вона була підступною і кровожерною, як зображують її в своїх плітках послі й мандрівники, хіба б не прибрала вже давно, не усунула всі перешкоди для своїх синів. Хіба б не змінила свою стать, не розтоптала природний жаль Не затулила для жалощі усіх входів і отворів душі Не розбудила б усіх демонів убивства, які чутливо дрімають у султанських палацах Чи є в них доля влади, і тоді вони не дадуть людям і борозенки на фініковій кістуці Але була жінкою-слов'янкою, не оголювала своїх ран, ховала їх дбайливо і чуло то тільки султани встеляють землю трупами, вважаючи, що невинні тільки мертві. Для неї ж невинні всі живі, навіть Мустафа, навіть він. Мустафа Смерть прибрала його братів. Був наймолодшим сином Махідевран, став найстаршим. Але був тоді ще занадто малий, щоб радіти, так само, як не знав ні страху, ні суму, коли матір його вигнано з Незнання врятувало його від зрочення, яке могло б неминуче настати з часом. Коли верблюдиця зітхає, верблюденя речить, Махідеваран не приховував від сина своєї ненависті до султана, і Мустафа, щойно зіп'явшись на ноги, вже знав, султан не такий, як треба. Справжнім султаном буде тільки він. Не ховався ні від кого з цим, охоче повторював слова, за які будь-кого задушили без суду. Адже він був султанський син, і син первонароджений. Його ніхто не смів зачепити. До слів дитини ставилися поблажливо, посміювались, вдавали, що не чують. Бо винним може стати не той, хто говорить, а той, хто слухає. Вихователя Мустафі вибирала валіде. Взяла не улема, не мудреця, не юнака і не вельможу, а старого яничарського агу Керіма для якого весь світ зосередився в яничарських казармах, а вся мудрість – в умінні володіти шаблею. Терім Ага повів малого Мустафу до своїх колишніх братів раз і вдруге. Жорстокі ці люди, які не знали ні родини, ні дітей, прийняли шах за де, мов, свого сина. Можна б сказати, навіть полюбили це вельможне хлоп'я –